Не за те, що вони когось убили і щось висадили у повітря, а лише тому, що вони визнали свою належність до Огун. Середній вік підсудних не перевищував 25 років, а наймолодші ще не виповнилося 16 літ. Коли зараз знайомихся з матеріалами цього процесу, та не може не викликати гірку посмішку наївність і підсудних, і їхніх захисників. Вони ще не знали, що таке радянське правосуддя. Захисник Роман Криштальський вигукнув та це ж цвіт української молоді. Йому й на думку не спало, що цим він лише обтяжив становище підсудних. Всього, за дуже неточними даними, у 1939-1941 роках із Західної України було вивезено за судом і без суду більше мільйона осіб. Коли почалася німецько-радянська війна, тюрмах Луцька, Дубно, Львова, Золочева, інших міст Волині і Галичини були закатовані, розстріляні. Закидані гранатами тисячі політичних в'язнів. Актив ООН передбачав це, і тому багато хто, не чекаючи приходу Червоної армії, перебралися на захід. Більшість оселилися довкола Кракова і в самому Кракові. Люди потребували даху над головою, шматка хліба, якоїсь роботи. Потрібна була організація, яка допомогла б цим десяткам тисяч людей. Так виник Український Центральний Комітет, який очолив відомий учений-географ Володимир Кубійович. Це в жодному разі не була політичною організацією. І Володимир Кубійович намагався утримувати добрі стосунки з німецькою владою, що зовсім не дає права називати його колаборантом. І він рятував людей від голоду, а не раз від тюрми і смерті. Степан Бандера перебуває у Краків і активно включається в діяльність ОУН, хоча спочатку його становище в організації фактично дещо неокреслене. Так він колись очолював Крайову екзекутиву, але ж був засуджений на довічне ув'язнення, і після цього цей пост вже по черзі займали кілька інших людей. Зокрема, саме в той час провідником ОУН був Володимир Тимчій Лопатинський. Проте цей останній визнавав незаперечний авторитет Степана Бандери, очевидно, підтримуючи усі плани Бандери відносно реорганізації роботи ОУН, бо лише цим можна пояснити, що вони обоє поїхали до Андрія Мельника в Італію. У них був розроблений план відносно стратегії та тактики ОУН у передень Другої світової війни. Ніхто вже не сумнівався, що вона неминуча. У тому плані були і суто організаційні питання. Переїзд з проводу до нейтральної країни, створення двох запасних керівних центрів в Європі і за океаном і питання стратегії, вимога не орієнтуватися на Німеччину, готувати народ України до загального повстання. І часткові питання тактики протидіяти демобілізації українців, громадян Польщі до польського війська, яке організовувалося у Франції, підготовка загону для допомоги Фінляндії, військ проти радянської агресії. Нарешті були кадрові питання, що мали принципове значення. Учасники Варшавського і Львівського процесів мали серйозні підозри відносно двох членів проводу ОУН Ярослава Барановського і Омеляна Синника. Бандера поставив питання про виведення зі складу проводу і розслідування їх діяльності. Андрій Мельник відкинув усі ці пропозиції. Чому? Причин, мабуть, було дуже багато. Кожна із сторін – Називає вигідні для неї. Бандера і його пербічники звинуватили провіт у тому, що ті, хто входили до нього, вже багато років перебували за кордоном, відірвалися від краю, не знали ситуації. Але як на те пішло, Степан Бандера, хоч і перебував у краю, але з 1934 року сидів у суворій ізоляції. А Андрій Мельник виїхав за кордон лише в 1938 році.